V e lutje dhe paqja mbi profetin tonë Muhammed dhe mbi familjen e tij dhe shoqërinë e tij dhe ata që i ndoqën me mirësi. O Allah, më mëso atë që na përdor dhe na përdor atë që na përdor dhe më jep dije, o mëshirues i mëshirshëm. Falënderimi i takon vetëm Allahut subhanuhu teala. Në këtë ditë kërkojmë dhe vetëm të kemi mbështetjen e juaj. Kurse salavat dhe paqja dhe përshëndetja tona më të përzemërtë që ufëshim bi më të dashurën e Allahut, bi pejgamber në zgjedhur të Allahut, subhanëm e tala, bi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe bi familin e ti dhe shokt e ti, dhe bi gjitha ta besimtar të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, dherën e ditën e gjukimit, Allahut në boftat neve e neve për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që këtë vëllamë muslimani të të kështë ndëruar jetë, Allahumë azzë o gjellë të kompenzoftë atë botë me gjennetë. E lusimë Allahumë azzë o gjellë që të pastroj për gjunahëve, ashtu sikësikuse që pastrohet të isha për njullove. E lusimë Allahumë azzë o gjellë që të mëshirojë. E lusimë Allahumë subhana vë tala ta që vendin e ti të aboj në gjennetë bashkë për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellemë, Elusim Allahun subhanëm e tala që në këtë ditë të Ramazanit të bërë qechme vorin e ti tja zëroj dhe, dhe tja ndryqoj e tja shpëtoj prej qdo të keqeje në atë botë. Kjo është pravlejzër të dashur realiteti i dynjas. Të gjithë jemi musafir një dit, dy, tre, edhe pas ta i shkojmë. është pytur Nuhi Alehi Selami, cili ka jetu 950 vjetë në popullën e ti dhe ka bërë da vetë trasmetohet që kanë pytë nuhin a lehi selam, ti cili ke e tunë nënë qënë e pëzdhë dhëtë vjetë këtu në dy nja, qyshtë doko nuh, tha mu ka doksi me himin i shpi me dy dyrë, inan këtë derë dolanderën tjetër. Shëtë e shkurd ju ka do këdë njëja, nuhi dale i selam, i cili ka jetu 950 vjetë, e ku jemi na që ato tjetojmë 6-10 apo 8-10 vjetë maksimumi, dikush ma shumë e dikush ma pak, si kurse këvla u jonë i cili kishtë të ndëruar jetë, di alo shiri, Allahumë shëroft. Shëtë pra njëri ju vepra që ka i ka bënë në dy një, për qdo të mirë dhe për qdo të keqe, do të logaritet për Allahumë të ala. Ka thënë Allahu, o me jamel mithkale dherra, kajra i jera, o me jamel mithkale dherra, shërra i jera. Kushve pranë edhe sa një grimq të vogël, një të mirë, ka me patë e ka Allahu subhanu ta'la, ka me gjithë. Dhe kushve pranë sa një grimq të vogël, shërë, ka me gjithë e ka Allahu subhanu ta'la, Allahu na i falët gabimet, Dhe Allahu shërët që ka i kemi bo me dashë apo pa dashë, na i falët Allahu subhanëve t'ala edhe na përmjër soft. Një dit, Lukman el Hakimi po e këshilon djallin e vetë edhe pithot, o birë, preja saj ditet isha ki zbrit në dy nja, gjdo dit ty, ditet e dy njas, po të largohen edhe gjdo dit po i afrohe shahiretit, Pra ndaj o birë, mosë ma shtro Masë kësaj du njaje, për këqyr Kuj e të shku, mosë e këqyr atë është Ka eduke lonë, mosë o lidh me këto Shka pe le, për këqyr atje E ku do të shkosh Ka qenë njëni për njërzve të mirë E ka pasë emrin Teube, i bën Samme Ka thonë kë njëri, e ka pasë zakonë E ka pasë adet, me logarit Qdo dit vetë vetën, që ka kombo unë e sot E në sajke me logarit Në vetë vetën tonë, veç në Ram Sa kom lezu Kuran, sa kom gju Kuran Sa kom vepru veprat mira në Ramazan A i kemi logarit vetën Pare se të nga në logaritin nëzër Që kjo njere ka pasa det me logarit Qdo dit vetë vetën e vetë Edhe i kamri Gjozët e disa vjet i ka bo Edhe ka këqyrë se sa dit ka jetu Me dit i kanë gje I ka këqyrë se di kumpi dalin 21.000 dit e diqka Ka thë 21.000 dit Pas kom jetu unën dynja E qdo dit Ka thonë unë e gjdo ditë kom me mija se vape, me mija gjinahë e kombo. A thua kom që ka që se vape, unë e, logarit vet e vet, ka logaritë vetë vetën e vetë, ka thonë, o, mjerë për mu. Mjerë për mu se ku dhe të qkoj edhe qka dhe të bëhet me mu. E na sa përkontrolojmë vetë vetën tonë, sa përkontrolojmë na vetë vetën tonë dë nja, paraset në kontrolojmë edhe paraset në logaritin, ditën e kiametit, a, ditë mo, nuk kamë të këthe në mrapa edhe të veproj veprat mira, Për atë që ka kë e këmë vepru, do të gjemë të këllahu subhënë vë të alë, Allahu Azzawajal, në përmirë softëja rabbi. Allahu Azzeve Gjellë, në Kurën, po nafton dhe po efton atë zemër, atë zemër, atë shpirt të pastërt, atë shpirt i cili ju kanë nështru Allahu subhënë vë të alë në të një, Në ka vepruar vepra të mira, e ka ruajtur veten e vet prej harameve, e ka bë thobe, e ka bë pendim, na kemi xhamatin ndërmun na kemi nevojë çdo ditë me bë thobe istighfar. Jo vetëm një herë apo dy herë në vit. Jo jo, po çdo ditë, se çdo ditë na gabojmë. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka qytë edhe gabim në momentin që nuk e ka përmendë Allahun subhanë vëtala. Falni shpehje kur ka hinë në banjo në vece e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur ka dalë prej veces o është të nëtë me thonë gufranëk o zotë më falëm kse më falëm? A ka boj gjuna jo por e ka konsideru në kohën që nuk komujt me përmendë Allahun gjell, e ka konsideru edhe ato si kur se dhe pas boj gjuna e ka përku falje. Em ditën e kiametit xhamatin nderum ditën e kiametit për çdo sekond që kanë ka kaluar në, në dhunja dhe të qofshim xhenetlim elen Allahu ta xojel kenë mirëpishmonit për çdo sekond që kanë ka kalu pa përmendur Allahun subhanahu wa taala pse ah takisha përmendja të çatko e të kisha fitu gra edhe më të natë tek Allahu subhanahu wa taala në xhenetin e Allahut azza wa jall الله سبحانه وتعالى بناثدنا القرآن يَا أَيُّهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِ الله بناثد او شبيرت اي چَتْسُوم او شبيرت اي كناچر شبيرت اي كناچر فايد رأيتوت الله عز وجل شبيرت اي كناچر Kur të ja amër shpirtin Allahu Azza wa Jell, muslimanit, sikur se kti vëllau që ja falëm xhenazën, Allahu Subhana wa Teala i drejton shpirtin e muslimanit. O shpirt i kënaqur, ktheu tek Zoti i yt, se ti bollje apo në mundynjë? Bollje lodh në dynjë, bollje pastë në ashen dynjë. Tashmë shçetçov, ktheu tek Zoti i yt, i kënaqur i cili është kënaqur me ty dhe hy hytë groptë mi të zgjedhur hytë groptë mi në xhennet edhe hy në xhenetin tim allahun e bast vendin tonin inshallah xhenetin allah subhanahu wa taala allahoe azza wa jall puna thot në kuran ya ayyuhal ladhina amanu ttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima taamalon dgjoni sa interesant Shpo dhëtë Allahu subhanu wa ta'ala, o ju musliman, o ju besimtar, shpo dhëtë o ju kafira, shpo ju drejtojtë qafira dhe, për ju drejtojtë musliman dhe, o ju musliman, keni frikë Allahun subhanu wa ta'ala, keni frikë Allahun, për të ty o musliman, keni frikë Allahun e zëvëgjel, edhe qdo kush për juve, le të këshyrve të vetën e vetë, se shka ka pregatit për ne, se për në gjennet, a kena pregatit di shka për nakhiret apo ju prap po na thot allahut prap kifri ka allahut azza wajal fillim po thot edhe masena frigou tash po frigou edhe për nesër kur të mendosh edhe nesër frigou tek allahut subhanahu wa taala ti kujdes se frika allahut azza wajal është çështja kryesore fen allahut subhanahu wa taala edhe ke frik po thot ke frik allahut se allahut ti çka të bësh allahut din ti kur je vetmi çka të bësh allahut subhanahu wa taala din unë pyesam ogla nesër mas pori po i kisholloj vet vetëm tema Edhe juve, në qovë se dojnë me ditë, që si i kena puntë me Allahun a zëvë gjellë, mësë këshurë një vetën kërë jenë anë gjami, kërë jenë para masës, kërë jenë para njerëzëve, po këshurë e vetën kërë jenë vetëmi, që shëki puntë me Allahun, subhanë vë të ala. Kërë jenë vetëmi, aje larkë haramëve, apo jeme haramëve, kërë së përë që kërë kush, atërë e kërë përë që, vetëm Allah Kër për falisht namazin, atë herë vetë kër je A për zgad njetë namazin Kër je para gjemhatit Apo jo Daq që me di që shiki punt me Allahun Këshyre kër je vetë Sa e musliman kër je, je vetë Qa që jem musliman Qa që dërejqen e ki naltë Tëkë Allahu Allahun e përmi nësofti Arabi Gjdo dit Gjdo dit Për përmendim shahadetin Daq namazin, daq Jash namazit E xhedo Allahu ila ila Allahu, u xhedo an Muhammadan abduhu wa rasulu. Çdo dit po deklarohemi se nuk ka asnjë tjetër Zot i cili është vetëm Allahu subhanahu taala i cili meriton ndërhrimin. Ska asnjë tjetër poshtë. Edhe çdo ditë po them wa anna Muhammadar rasulullah. Çdo ditë të këpëpërsërisim. A dini çka do të thotë kjo, vëllai dashur? Çfarë më ndani jeni të thonë? Çdo ditë po deklarojmë se ne jemi te Allahut dhe ne Komplet ju kemi dërzu Allahut E ne jetën tonë do t'ja dërzojmë Vetëm Allahut Qdo pun shka do t'bëjmë Do t'ja bëjmë Do t'ja ja kushtojmë Vetëm Allahut Subhanu e tala ta Dhe as kuj tjetër A e mi këshët duke bo vlasni Dhe po deklarojmë se Muhammedin a.s. kena pejganber Atë po e ndjekim Qa ka thon pejganbera i seram Amin Kena me thonë Qy shkan thonë sahabet Semihna wa ta'na Ndë gjumë edhe këna me kryë këtë punë një ja resulë Allah, punë të vlejëzër, o gjëmatin dhe rumë, gjdo punë që ka e bëjmë, në qovë se një jetin nuk e kena përhirtë Allah subhanëm e tala, Allah në ditën e kja metit, Allah në rujtë, kamë në këthy kjo punë, më rapshneve, për fëtyr kamë në gjujtë Allah subhanëm e tala. Namazin që ka e kemi bo, agjerimin që ka e kemi bo, Hadë shka kemi shku, shka kemi ndihmu dikuj ndë një sadaka, ose për ndë një gjami, në qovë se në ka shku vesh pak zemra dikujnë, hajtë veç sa njerëzit a mund të të mëshohin, filani me më pa, në shkoja e punë, Allah i nërujtë. Në shkoja e punë. Për ata syje, kanë qenë sahabët, ato generatet e para, shumë ma shumë janë tutë, shumë janë shumë ma janë tutë, Për pranimin e veprës, se sa për veprën, apë e boja për jo. Por është pranu, apë në bojët, ka bullët e këllahu subhanë vë tala. Punën shka jëmë të bojë. Pëse, allahu subhanë vë tala, për në për asit në suran kef, për në thët allahu, Fë mën këne jërgjul i ka e rabbihi fel jamel amelën saliha, o la jushrik bi ibadit i rabbihi ahada. Aj i cili e ka për qëllimë, takimin me Allahun azza wa jalla, nëse e kenë hakikat takimin me Allahun subhanehu ve teala, nëse e kenë dërsë kur ta takoj Allahun azza wa jall, qysh ta takoj Allahun subhanehu ve teala, vatrahet Allahu në të vepron vepra të mira, edhe kur ta bën çat vepër, çat ibadet, mos ta bon bën ndaj dikujt tjetër. Most, mos mos ta bën për hir dikujt tjetër sepë këshill. Se o vullai dashur, o jemat i nderuam, o te haji, o te vlla Po thëtë Allahu Azza o gjelë në Kur'an, surëm në El Fatiha, po e legjojmë gjithë ditë në namaz, mas paku në përfarëzën e thëmë, 7-9 herë, e ku jënë sunetet, ku jënë të ravit, ku është namazin atës? I jakë në abudu, vë i jakë në steinë. Ne, o Allah, veç ty për të aldërojmë, dhe veç s'pejtë e ndim përkërkojmë. A dini sa, sa kjo punë sa e hollë është të kallahu? kan thon dietart mendja me shku diku tjetër në atë moment ti nuk i ke punë të mirë me Allahun Azza wa Jall. Ti jetu i thua shirkh Allahut, Allahun na rujt. Edhe këtë e kanë konsideruar gjuna. Ti a dish çka të thon? Na vetëm ti po ta adhurojmë e po shkon mendja te dikush tjetër se ti mendon te Allahu. Ku i drejtohesh ti? A vetëm me fjalë goje po i drejtohesh Allahut apo duhesh edhe me zemër dhe me mend më i drejtu Allahut Subhana wa Taala. Vetëm namazin kur ta falim Me men në kry, edhe kur t'i drejtojmë Allahu subhanu e tala Për shdo punën tonë, atëherë ka bere qëtë kjo punë E të kemi frikë o vlasdi Se punën shka me bojmë Me në bëjmë me nashku mendja Tek dikushi tjetër Apo për filarin, apo për falani Se pëm qyrë, Allah në rujtë Ajo punë ka me qenë e shkatru me Shumë ma shtrohemi Me o medalë par Allahu subhanu e tala Me punë E këshyrim vetën na Allah që ka që ditë kombo, që ka që gjërim kombo Kenë mos natë kom falaj kom dëmu filanit e kom bokat e komaj dersa i kom, kom fal filanit e për ta vetë mësova Kur'anin atën an këton në çofse kena bó sa për më na lavdon njerëzit sa për sy e façë këtto veprat kar më nuska tru Allahu na qamirsoftë arabi sot Allahu subhanahu wa taala faqadna ila ma amilu min amal fajalnahu haba am manthura sot Allahu në ditën e kiametit Tho, do të të shëmë ata se që ka në vepru për e vepravë, ketë vepra që ka i kanë vepruat e në ata dë të të këshërim, e pas taj dë të të ja shkatërojmë ketë vepra, dë të të ja gjuën Allahu subhanët e hala. Ne qoftë se nuk i kanë bo për hirtë Allahu subhanët e hala, Allahu azarzëll, ketë ato veprat kanë mena gjuit, Allah i naruit. Do të Allahu me një jetë të këshër me, do të bedalehum min Allahi malem je kunu ja këtesibunë, Nandoshtan dëgjova vepron veprat veprat mira para syve të njerëzve, kanë vepruar shumë i madhet, e thë Allahu Azza wa Xal, ditën e Kiametit thot, atë, atë do ta shohin ditën e Kiametit. Për veprave do t'i shohin pse Allahu Azza wa Xal, çka do t'i bëjnë aty me atë që kanë pritur për Allahu Subhana ve Teala. Ti ke prit se kanë bërë vepra, ha, inshallah do të dëgjoj mirë tek Allahu Azza wa Xal. Ja Allah, unnërujt, nëse se kemë pas njëtin tamam, kemë me jetë këtkundën të pe Allahut. O Zot, po pse më ndalën mi mi mi? Mi mua këhtë punë më vone për biçulla post. Pse më shkatrova Allah këhtë punë? Pse ja Rabbi më bënën kështu? Allahu azza xh kam i thënë më laçeve. Çat punë hiçnë. Çat punë mane. Çato hiçnë. Çato fshijani. Se në o Zot më laçetutën. Ja Allah, na sken ashtu kur gjatë, për filanin çka ka bëu? Po po. Sëtë so, ju këni shkytaj shë ka bo. Amma këtë punë se ka bo për mua. Këtë punë e ka bo sa filani me të valla filan hajjia dha për gjamin që kaqë. Valla filani në ka fol për mua, Allah për e shë për bleftë e senë, e ka bo për, për, për, për filani me lafdu. Valla i namaz filani falke, mashallah. E ka, ka bo sa për mu fal, sa për me lafdu. Valla i filani për po, po, një nën, mashallah, hëtë për hirtë allahut e në qovë se ka çajkena këtu vetëm Allahu subhanahu wa taala e në din. Nëse çetosh ka kemi kët çop mishi të vogël që tu ngjoks. Në Nëse këto se, se ndrejim lëmi kena punë për Allahu subhanahu wa taala. Punë t i kena shumë keq për Allahu ta zehën. Allahu na pafmirsoft e në ndresh pun tona. Pygamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e vet, për popullin e vet, për neve, ashtu të shumë më shumë sesa brejtë dëxhallit shumë më shumë ashtu. Nuk ka pas pejgamberi Allahut për veçse ka karku mbrojtje për Allahut, për sherrin dëxhallit, për fitnes dëxhallit. Çdo pejgamberi Allahut ja ka tërheq vritën popullit vet për sherrin, për fitnes dëxhallit. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kështu, pse çosh një fitnë një problem shumë i madh, shumë i madh. Njeri u ka mbajtur ato kishe musliman kur të takon ato dal prej dinit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Ka thonë, mas shumë ti, alë mas shumë shka tutna për umetin tim, sisa për fitness dhe gjallit, ka thonë tutna për shirkut të mësheft. Ka thonë, ja resur Allah, shka është a e shirkut mësheft? Ka thonë, qohet një njeri shirkut mësheft ashtë? Mi bë shok Allah, hë thasë o gjelë në dhurim të mësheft, qysh? ka thon çdo një njerëj e fal namazin edhe ez e zbukuron e hyesh namazin se yon tu e pa gjinëu tu e pa njerëzit tjer fis ka tu fal namaz ka thon se kjo është shirke voim shaft ti po i von shirke Allahu bamit jashtë ne peshojm se se është vetëm Allahu a ti Po i bjerë seshde alkin se Allahut E ti për njerës përbi qatë seshde Për zgatë qatë seshde për hirtë Allahut Prandaj Ibadet e tona, adhërime tona Duhet t'ja kushtojnë betëm Allahut A e zgata e shkurtoj Jo për hirtë njerësve jo, jo vetëm për hirtë Allahut E zgati vetëm për hirtë Allahut Jo se njerësit pëmëshohin E jo në altë a shkurtoj tash edhe me shkurtu me thënë, hajtë ta mos të mëshojnë të shkurtoj pa dhe kur të shkurtojsh, prave ke shkurtu për hirt njerëzve, edhe kështë nuk bon do më thënë, falen e mazin ashtu qysh ke qef ti vetëm për hirtë Allah subhanahu këndo një herë nuk e dim do një njeri ka thënë pejgamberi sallallahu sallam rube eshatin aghber ndoshta të të shep një njeri i cili Nuk është i krem, është njëri i thjeshtë. Ty s'ta merr mend se ky njeriu se është ku me diçka tek Allahu subhanahu teala më ay, e ka zemrën fort lidhur me Allahun subhanahu teala. Është njëri i Allahit, është një ibadətçi i madh me Allahun se zemrën e ka vetëm për hir të Allahut subhanahu teala çka të bën. Nevë ndoshta s'ta merr mendja. Ne aqsema ala Allahil abarra. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ky që, që s'po e merr mendja juve, ndoshta Ka mund si pjatimi që ka së si më mërë mendja, mi që dur të këllahu së azze vë gjelë ka qili për pjetë, dhe të allahu ja përën ati duanë, pa tjetër. Që ka të bërbetuat për hirtë allahu të me bërë menem dikom për hirtë allahu të, ato menem i ati dhe përbetimi ati ja bën kabul allahu azze vë gjelë pëse, se e ka zemën të lidhën fort me allahu subhanu t'ala, allahu azze vë gjelë në lidhë të zemën atë me to. Në avlasni, Kur mos e çurin jemaati apo na lavdon apo jo, apo ngjyrën apo jo. Allahuazhher ka thon: "Wa in tuti akthara man fil ard yudillukan sabilil haq." Në qoftë se ti i kshir, edhe i ngon shumicën e njerëzve që kanë fytyr tokës, që janë në diñë, t'largojm prej rrugës drejt, dallashitin kët, andaj kshir çik i punë të me Allahun, lidhu vetëm me Allahun, e mos e kshir, mos ki dërt se çka bëtojnë tyë njerëzit. Sot imam Ahmedi Për një njëri, për një hoqë të ati dhe për një shokë, sufjanë e theurën, ka pasemrin, ku kanë ardi kush me laf duke sufjanë e theurën, dhe mi thonë, Allah, të kena pa andër, i ka thënë, largomu, une e divet vetën temet që shëkom të Allah i punë, largomu. Se kanë ardi kush, vëllet, të kompasi në haqti, të kompasi në qabe, të kompani në tonë, të kompani në tonë, ka thënë, mos më the qafën, largomu. E në qofë se kardi kush me thonë, o imam, unë e të konë pavallaj, ty e siku se më konë gjennet. Ka thonë, largomu, asë ka gjithë që i tani dikon tjetër për më më thyve qafën përveçteja, veç ty të ka gjithë që i tani postjer me mqut e kua, ka thonë largomu, që unë i di putë që i konë të kallohu a zë gjennet. Pra kurës duhet mi besu njërzëve se shka përna vdojnë, se njërzën do shta neve në dijnë shumë mirë, të ka Allahu, ki se kjena përnë të mirë, e nga ka musimi pas përnë bon shumë keqë përnë të ka Allahu, subhanu t'ala, Allahu nga përmesoftë. Njëni për njërzëve të mirë, për njërzëve evlija i për të qikë ka thonë, e ka pasem në Mohamed i përnë Vase, ka thonë, për të kishim pas gjynahet erë, Erë të keqë, të gjusë kishit mujtë me nejtë, afërmeje, përshkak erës të keqë shëmë kishë dalë prej muë. A i ba të qinë shumë i mërë. E në, një Ramazan e kena njënu, pak kuran kena në lezu, e, e teravija, e namaznate, për na dukët vetëja se kërse, valla ju kena afruve sahabeve. Jo, vlaj dashur, na shumë pak kena bo, që ka duhet me bo për Allahun subhanu e tala, shumë pak kena bo. Melekët e Allahu tazë dhe gjellë, ka melekët e Allahu të subhanëve të ala, që ka 70 vjetë, ka 80 vjetë, e tër jetën e vetë, bo i bon sejsh dhe Allahu të subhanëve të ala, nuk e ngrënë zytë, nuk e ngrënë balin për ejë sejsh tuk e i bo Allahu të subhanëve të ala. E na që ka i kimi tuk e i bo këta ibadetet? Jo që na këna me mujtë me fitu gjennetin Allahu të subhanëve të ala, zëblejët me këto gjenneti, me ibadetet tona, Zblej xhenetin me ibadetet tona që me bëjmë jena duke bë me fitu vetëm rahmetin Allahut azza wa xal. Me meritu vetëm rahmetin Allahut. Për Allahu më na pa ne se na të dobë e se jena duke i bë ibadet e inshallah Allahu azza wa xal, bosh ka këtyn e ibadetet që jemi duke bë, na mëshiron Allahu azza wa xal. Se me pun tona nuk kena mundësi me bleg xhenetin. Ka thon pejgamberi Ali sallatu alayhi wasalam ka thon, "Askush ka mëut me, me hin xhenet?" Me pun të veta shkaj ka bo, me ibadetet të veta. Sa vetën që ty tja resurë Allah, pa lati që ashtu ta ka thonë, a, a dhe une valla që shto, a se une së pojnë me hynë gjenet, vetëm me pun të mija. Pa arë ka thonë, vetëm në qëfë se na më shironë Allahu, me mirësit e ti dhe me rahmetin e ti, na këra me më më më hynë gjenet. E punë që ka jena duke i bo, vlasdi, jena duke i bo, vetëm se vetëm me e fitu, më shirën Allahut, Allahut, e Allahut, Njone prej nipave të Alisrat dallahu anhu e ka pasur me nën Ali ibn Hussein. E ka pasur adet natën më qua dhe më don sadaka njerëzve. Natën ka shkuar ka gjetë fukarët, pse? Kur se shef kërpush. Për çfar? Ka thonë se sadaka e më shef, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sadaka e më shef. Jo, ajo e hap. Sa bënon the hap dashmë do sadaka kurosh punom i shit ti atë më don. Por ka thënë sadakoja më shëftë, e shuk i dhënimin Allahu subhanu wa ta'la. Ta e shuk i dhënimin Allahu të zovë gjelë. Pra në nuk e dim, do shtë Allahu o hithnu me neve ndo njëherë. Do shtë i kena bo gjyna ndo njëherë Allahu të zovë gjelë. Që Allahu prej teje, këtë gjyna ka po është e madhe prej teje me bo. Do shtë a filani e falani se e bon, me ato është të thjeshtë, se a i së so kërka, ama ti... Shka të ka ditë Allahu subhanëve t'ala, se si jeti i ba dhe qi, e ti me e bon një gjyna, do është të para syve tu do këtë e vughëll, por të ka Allahu azdo gjel, peshen shumë randë, se prejteje nuk pranohet ajo. Do është apo ndonjë jahili, është më e pranueshme, ama prej teje, i cili ka nguh vazhdimisht derse, i cili që saje duke bëjba dett Allahu ta zotxhel, i cili ja ka thon besën Allahu subhanahu wa taala se kimi çeni pa kushtoshëm në fenë Allahu ta zotxhel, e prej teje më dal një gjuna, qoftë edhe i vogël para syve tu, tek Allahu azza wa jall, peshon shumë më grave. E Allahu subhanahu wa taala mund të aq fort me uidhnumë neve, sa ç'i Allahin na rujt. Do është të më në shkatru edhe ahireti jonë. Si të idnuhet Allahu subhanu talë me një robë, ka mundësi që atë njeri pastaj me deviju, me dalashit për rukës Allahu subhanu talë, e mjerë për to se që ka të të bëhet pastaj. Allahu në përmjësofët. Andaj o vlasdi, kemi nevoj në me bëhet dhe sadakajat më shefta. Mësme në pati kush, ishë kërkush. Pegamberi sallallahu alesallam ka thonë, me nisë ta minkum e njekune lehu, khibën minë am Kush ka mundësi, dikush për juve, me boj një pun të mësheft, që kërkush të shë, një pun, një badet të mësheft, në të bonë. Se bare bare të takojmë Allahun, asë gjënë në qofësë, se takojmë asë një pun, që këtë para filonit të kërkush të të bonë, në mazët para njërezve, a gjërimin e i badet të tjera, haqjën e zeqatën e senë, këtë para njërezve. Ka thonë në qofësë ka mundësi, dikush me boj në një pun, Sapuni kena, o xhamatin dashur, për hir të Allahut Azza wa Xal, çka kemi po? Ju joku jeta ta pyet vet vetën e vet. vet, vet, vet. Ha, dajë 1 minutë për jap kohë. Mendo një punçka që e bën, një punë të madhe për hir të Allahut, çka kur jera në zorr, më i lut Allahun Azza wa Xal për hir të asaj pune që kemi po. Ose kërë dalim para madriqë, Allah utazë zëvëgjel, ose zët e këmboqët punë, ose zët vetëm për të i hakekat, kërkush se dilë, veç unë edhe ti, as gruja mos me ta dit, as e vladin mos me ta dit, as qoçnija, as kujshiti që, që që që që që kërkush, veç ti mes teje dhe mes Allah utazë zëvëgjel. Ate të mendojnë, sa punë, sa punë i kjena, njo, dy, dhe të një zëtë, dhe la i f unë e për vetë i për foli, shtira, bo, po? hadet kujtomi, me qovëse si në gjendimi i nëmru dhe të njëzet, ku atër e pra, du më thonë, Allah i në rujt, Allah i në përmir soft, ka në qenë prej atyme gjendratave të para, prej atyme njërezve të mirë, ka pas rast, që dikush, kur ka flejt, me një krevet, me gruën e vetë, natën ka qajt për hirtë Allah, të gjellë, e ka lak jastikin, Më lut gruaja vet nuk e ka hetu, nuk e ka diktu. Ka çajt për hir të Allahut azza wa jall. O kon namaz ndoshta. Ka çajt, ka çajt, ka çajt at shumë ai i cili o kon afër ti as nuk e ka hetu, hiç nuk e ka diktu se është duke kajt. Për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jan mandu veprat që ai kanë bë për hir të Allahut mos të të të më thon, të Allah, ta din dikush, para se ti si të them thonë sa më sinqertat te Allahu subhanahu wa taala. Se vallahi sitim shkon mendet se filani Po më shëtë që edhe unë e jomë muslimani mirë, Allah i narujta, në rujta, më tonë në shku në të punë. Thot një njën i prej ulemavet më dhaj e ka amen, imamim il Qajim al Gjozije. Thot kërdi etar, thot, zemra njëri të thot e ka një smuja, që nuk shtoshët të kardiologi me shku, të doktori zemrës nuk e shtoshët të smuja. Ka thonë, është një smuja, zemrën e muslimanitë në të kat semuja nuk e shnohesh vetë se sinqeriteti për hir Allah, të Allahut subhanahu vetëm se njerit i pastër për hir të Allahut azza xhel edhe ibadetin çka ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala në çoftë thot atëherë vjen pastaj në çoftë ja bëjmë Allahut azza xhel këto dy punë pra njerit i pastër për hir të Allahut edhe ibadetin çka ja bëjmë vetëm për hir Allah, të Allahut azza xhel atëherë vjen edhe ngjallët kjo zemër edhe në gjallët kjo zemër dhe shërdojt për jasa i smujes edhe vetëm a tërenin lezetin e i badetit për ndryshe nuk nim lezet në i badet vlaj dashur gjematin në rrum agjiler të dashur të në rrum lezetin qëka nuk e nim për, ju maspari, për vetë vetën time për janë i si për vetës temre lezetin qëka nuk e nim gjatë a gjërimit Se këtë din, këta ibadet e Allahu të zëgjën janë plët lezet, plët kënaqësi, e në qovëse nuk njëmë lezet gjatë aqënimit, nuk njëmë lezet dhe kënaqësi shpirtrore gjatë namazit kërta falim, nuk njëmë lezet gjatë dhikrit kërta përmentim Allah, subhanallah, elhamdhe Allahu akbar, në qovëse nuk njëmë lezet gjatë lezimit ose gjatë në dëgjimit të Kuranit, atër e dini o vlasdi se zemën e kenat të smutë. Niyetin se kema pasat tek Allahu Azza Jel. Ibadetin se kema pasat për hir të Allahut Azza Jel, pa ta synë zemra jon nuk punin kënaqësi edhe lumturi tek Allahu Subhanu Teala, Allahu na përmirësoft. Beqamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë edhe me kët hadith po e ky ka ders. Allah inshallah na ka panu azhrimin ton, dërsin ton, Allahu na përmirësoft. Muam as pari e pastaj edhe juve edhe gjithë umetin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem Ka thonë pejgamberi s.a.w. këtë adhith që të rrasmeton muadhi radiallahu anhu, i ka thonë pejgamberi s.a.w. e ka këshilu, ka thonë, ëkhlis dinek jekfirkel kalilu minel amel, ka thonë dinin ton, dinin ton, bau isin qertë, një jetin e pasër për hirtë Allahut të mjaftojnë edhe pak për punëve të mirë. Në qovë se i kinë jetin e pasër në nadhurimin i badete edhe pak për i badeteve, Kanë me të bëtë dobi para madhëri se Allah të azo gjelë Se qëfar do me thonje ka Qëka të të nabojnë dobi E qovë se i badetit janë të shumë ta A njëtë i nuk e kene pasër Allah u në pastroftë ja rabinë njëtët Allah u në përmirë soft Allah u në më shiroft Allah u në boftë kabul i badetit që ka i kemi bo Allah u në boftë kabul namazin Allah u në boftë kabul agjerimin Allah u në boftë kabul duat që ka i kemi bo Ja rabinë pranona duat ja rabinë O Allah në ndihmon O Allah ndih muje dhe musliman me kutër që tjene përbot. O Allah na uzo neve, edhe me neve uzojt e tjere të i Arabi. E kullu qabli hada vë stakullu Allah e li melekum. Allah e shpëm lef të gjematli, Allah e jurujt i Arabi. Vëssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.